سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدري ویسر لی عمری و اهل العقدة من لسانی يفقه قولی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصائقة وأنتم تنظرون ثمَُّ بَعاسنَاكُم مِنْ بادِ موتِكُم لَعََّكُم تَشْكُرون وَزَُّلنا عَلَكُم الْ الغَمامَا وَزَلنا عَلَكُمُ الْمَن قلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم, انفسهم يظلمون <تصفح> درس مبارکات سور بکری دریم در باب داولی سے شروع پدیبات با کی اول خطاب خاصو پس د خطاب عامنا او با خطاب خاص کی درې پلیتای د یهودو ذکر کې و سره درې صفات د مومنانو ذکر کل یو تحریف د غیبت صفات ذکر کو کدا الله د حکم مضمون به بدلولو مقصد به بدلولو دویم کتمان حق حق به پټولو او دریم بلته به مسلې کولی او خپل به عمل نکولو مقابله کې درې صفات د مؤمنانو ذکر کل صبر او مصائب باندې دارنګ دویم حکم ذکر کو د منځ او درې ذکر کو ایمان په اخرته بیا د دویم یا بنی اسرائیل نه شپه خطابات شروع اول خطاب کې اتنیا متونا او دو زابونه اول نعمت ذکر کو ما ماده فرعون نتاصل ان نجات در کو واذنا جيناكم من عالي فرعون دویم نعمت ذکر کو د دو دوبې دونه بچ بچګي دریاب میدل اوچ کو ویس فرقنا بکم البحران دریم نیامت زکر کو مادل کتاب در کو توراتا ویس آتینا موس الکتاب والفرقان دانیامتو نے مخ کے کل دریم د گناه نرسته ما تاسو له معفو کا سم مافو نعمکم اخیری سبق کې پرون کې انه هو التواب الرحیم اوس وایس کلتم یا موسی لنؤمن لک حتا نر الله جهرتا دې زنا دعای بلنا شکر ذکر کای بنی اسرائیل بلنا شکرې ذکر کوي چې مونږ موسی عليه السلام څخه خبره منو نه مونږ به اله تا پیغمبر منو اله وستا خبره منو اله وستا مرګر کیغو چې مونږ یو یو کس لا الله بخله وې موسی پیغمبر دې ان دمر جاهل قوم او دا شلون مولا لورځي ځکه بنی سر دا یهود چې ګمو دا اکثر تعلیمی افتہ او العالمانو نو دین کې چې څومره نی وکړو نه دیینده یهودو کولې دی نه سواراده عیسی علیہ السلام قوم هغه امیانو نو عیسی سره ډیر زرم مسلمان کېږي د دین اسلام تبلیغو کې خو یهودی مسلمان کېږي نه ځکه قران وای مسلمانانو لپاره دوستۍ کې نزدې سوګدنه سوارادی اوز دیده که دا یو خبره د یهود او نسوارا چه سمرن دی احلی کتاب دي نو دا دای پروڈکٹ دا دای دا خوراکسی خورال خورل جائز دي لکه یو سیز دی تالپتا دا سڑه کرسیان دی عیسائی دی او حلال سیزی بخکره دی نو قران سوره مائده کې وایي د خوراک تاسو له جایز دسته خوراک دای له دا دا دا جایز یو عیسائی نه ده تی په لیکا غسته شي زګه اهلی کتابه ده بیا دا دا دا ور داوت د ایمان ورګه مسلمان ابيتي خو عیسائی تخپل لور نشي ور کوله زګه چې اغستا په نس ستا ستاده مزق په نس غیر مسلمان دي خود اهلی کتاب نو د هغه جنګي مسلمانانو ل جایز دي کی یو کرسټيانه ای اسایونه جنې مسلمان سر نکاح کول غواړي نو مسلمان د اوسره نکاح او سر کی او شرط د بګیدا کی ته ایمان راړي نو يهود موسا عليه السلام له وی جه مستا خبره هچرم نه منو ترس دې پوری چتم له الله سرګندخه سرګر راځي او الله وای څې دا موسی عليه السلام زمو پیغمبر دي یعنی هیڅ کله مونږه تصدیق نکوو او کله د ایمان سره چې لام راشي نو په معنا د تصدیق سره چې لن نؤمن لکا دا لام مخ راغلي دي هیڅ چې مونږ یقین او تصدیق نکووستا حتا نر الله جهره تن ترسو بولج مون الله سرګنی لیدل دي او دل تا وی فا اخذت همو سوا اقا یو چگه پی ووالشوا او دی بیوششو او در خبره خبرا سور کې کی بیادا قواقی زکر کئی نو آل تا قوی فا اخذت همو رجفا دل تا وی چگه او آل تا وی نجلک پی را غی او جلکی دل زلزل نو تطبیق او مناسبت ده دوالو یا تونو میسکی داده چې هم په زلزله راغلي هم په چغواله شو او قران اختصار کړي یو ز یو ذکر کړي او بل ز بل ذکر کړي دل دبلی او اعتراض راضي چيرا موسی عليه السلام خو هم الله ته ویلي الله ما تزا خیا خيا موسی علیہ السلام الله ته وی چې الله ما تزا نو خيا چې انظري اليك ز تا تو ګورم نو موسی عليه السلام له دې سزا او چې کله قوم مطالبه وکړي الله متعال دیوخې نو هغه یې سزا ورکا ظاهري خدا سوال یو شان دی چې موسی علیه السلام ان کړي چې الله ذات الیذل او د موسی علیه السلام قوم وایي چې مونږستا خبر المنو چې الله مونته وایي مونږه واینو نو نو د دې اولنې جواب دا دی چې د موسی عليه السلام سوال اګه ادب نه ډکو او اګه ځانګ لکورو چې الله حضرت کو زما را به تمامانه لې هو کته ما ځانو خې نو زما بل مروت اسې لوشي او د دې سوال جګمو دا پزت باني بناو کته فرشتیا پیغمبرین ولادې مون لزانو خې مون بل دا خبره منو نو ځکه الله په عذاب را وستو انتون تن تنظرون تاسو ورته قتل ثم ناکوم دتی زین پنجم نیامت حیات بعد المات مرگ می در باندې راوستو چهقدر باندې واله شو چقدر باندې را پریو تو مړ شوی نو ما بیا ژوند کی صدا پاره چی تاسو ما او پیژنایم امتحان میں در باندې او کوجه ما او پیژنایم زما پہچانو کوي ثم بعثناكم بیا مے را پور کوي من بعد من بعد روسو دوی چغینا روسو ددی تندرنا مخکیوی گنه په اخذتهم الصائقه چغبیوال شو نو چې چغبیوال شو نو ټول ختم شو بهوش شو او تاسو دا قتل دی مسلمانانو ته وای بیا د هغه نرستو م بیا را پور دګی یو بن نعمت به دربان یو کو باس من بعد موتکم raport da me kai pas da marks da suna sada 12 la alakum tashkurun de da pal ta su shukru wasai khoobum da mar ge o qisam de khoobum da mar ge o qisam de zaka da allah habib sallallahu alaihi wasallam le tareeqa khele da che جس او دکیگی نو اول دعاوا ہے اللہم بی اسمکا اموتو و احیاء اللہ زستا پنم باندے او دکیگم یعنی امرم و احیاء کستا خوخشی دوما جن دکے دوما جن دیکھ دو راپا بسم الحمدللہ اللذی احیانا بعدما ماتنا و الیہی مشور چکل سار راپا سے دے نو لنگئے دا خبرو کا الحمدللہ اللذی لا یک دستاینه ده الله اغظت اهیانا چممته د یو وقفين رسول ممته د یو تکلی دوخو رسول بیا جون راکو اهیانا واده ماماتنا ممته جون کو پس داغ نه چمته د مرګ یو کیسه مخه لستر کی زمو پټی وی اهیانا بګار چې موږ د الله شکر واسو هر حال باندې او د الله قانون دی چې کم انسان شکرګزاري الله هغه رزق فراخاور کوي تاسو ګوري په دې کورلو کې دا خزي چره خوشاله دي الا ماشاء الله کچته خوځي چې به خوشاله اکثریت د خوځو هغه کور کې خپای د دیو و جنې جون تنگولاندي چې سار راپازي غول غنده سهن غنده پروت ته غوجل ډګه د سټو پرته دا سوٹو مه خلشل غواړي سل کارو نه او خې مزي وکاي خو چې کله د تاسو کې وایره دې سپیرو کور دراواده شي ما لا خوشاله رض لا نه دی دی دې سپیرو کور نچ راواد شي ما ما د خوشاله رض لا نه دی دی الان کې پلان کول غواړم ما لر وډې نه کول حقیقت دی د پلار کور اغه زندگی کې وګوري اغه د دین ډیره بد ترې خو که شری دې د خاون کوربان شکر ویستو انو اللہ با دیدہ بونجو نا خطل کی لئن شکرتم لعزیدن نکم اللہ وی شکر واسلو نزب تاولا نیامتون سیوا کم او کنا شکری موگا انو ان نازای بیل شدید ما سخت دے تو اسو گولی یو ڈاکٹر بھائی اغا با دمیانشتی لس لگا ګټي بھائی گڑی دس لاک با داگا پرا تیدا پوسو کی ڈاکٹر بس وقت دیریگی بچی دی سونی دی و بچے دو ہی اچھے دو بچی مری گزارا دی دیکھی کی ہو کنا یہ رسپ مشکل بانے 30 تاریخ تک رسو شپلس لگا روبے وانی سب مشکل ہے 30 تاریخ تک رسن شو کرنو بس مریض نہ 2000 روپے خلی 1500 روپے فیس کمیشن کو دوایانو کی داغن او د جماعتی او امام چه ده اغف خو امامی او خو تقڑای او خو زیاده تنخواه نو لزر رو بای سومت تنخواه بای دسزار رو بای نیش تا رجا خورا که بحرحال دسزاری صاحب جی دو خزی د یو پگو بچی دی ده بل پگو بچی دی تا بوس دیو که استای سمی چلنه و الحمدللہ تا اللہ لوه کرم ده هر سب بیسیاره دی په اغلس زره کې هغه دوه قضیه د ولز بچی ساتي ډاکټر صاحبونو شي زاته ل پلس لا کوي دا فرق دی د شکر مې ازګي فرق دی په شکر او بنا شکر ای کی چې مولانا صاحب پلس زره روبه باندې د الله شکر گزار ده چې الله زستا د خدمت هم کوم او تبي عمل له زره را کوي او ډاکټر صاحب پلس لا ګو روبه غټي خدای الله شکر نو واسي ويره کړه داکنینګ مې دینو له نور خر خار کېو نو لګي مډيري کټلې 12 لاګبوې 14 لاګبوې نوغه شکر ده نو دا خبره چې کوم زنانه شکر گزارای داغه ازواج زندگی خوسته خاوند سره خوشگوار موړي خاوند دی خوشالای خاوند داغه او د دا الله په نعمتونو کې د ټولو نلوی نعمت امراه صالحه د الله حبیب وې نیکه خزه چې ګم دې ده د الله لوې نعمت ده نیکه خزه دا الله لوې نعمت ده ولی زګه سوره بقره کې متا لړای شي لباس لباسلکم وانتم لباسللهن دستا جامع دي ته پس ته په دې خزوانه پټه کارې نستا عزت ته چې خزه د حیا دارا دا خلک ویله کفلانه خوش قسمت وي الله او دبر دیندار حظور کړي او چې کلا ستا خزه په حیا کې ګرځي وې دخخ او ان خزه خینو تدعرید بار جامع او غستا د بار جامع او چه نا آغا پتی وی ځان که زان نم او سنگار خوخ کی. او آغا نم بربند و نم پتائی. دا کم خض جنائی چې بهر گرزی. خبا کی گئی ما. باہر گرزی او بی حیاء گرزی نا دقا کور که سڑی نیشتا. زکا کچر دی کور که سڑی وی نا دا خض بحیادار آوا. دا لور حیادار ای. نو د دې د وژینات د نبی الله اسلام صلی علی الله علیه وسلم د دعا کولا خلکو له تعلیم ورغولو او دا به دعا کوي چې الله زمو خوځي او زمو بچي زمو د سترګو یخوالی او ګرځي قرۃ العین یخوال د سترګو ګرځي نو هغه بچي د سترګو یخوالې چې هغه ستا د بار د دین کار کوي هغه خذا د سترګو یخوالې چې هغه حیا او بردګ ستا کوي پورې د کوسپور دګه سرناست حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام د عراقنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کړهغه زو وکړه چ کله ورسید کورته مکیمه عظمیته دروازه وټه کوله یو دروازه زنان ور کوله چ ور کولاغو کو انګور وا او سر په منزله د بلاری او انګور په منزله د لور دا تاسو ته یو کو چې اسماعیل زشه بکارلتلله یحکارلتلله ویجون مو سنگتیری ډیر د کړهګ جون ده کله روټه یی کله نی کله سرتورو ده شوی کله ساده رغس ته و ده شوی کله په مړو ده شوی کله په نهره ویخه و زه چې خاوند دراشی وی ورته وای چې دروازه ورده درشل چې کومه ځخانه ده درشل بدل کړه څوکا دا دروازی دا درشل چکا ما دا درشل پیجا نیکنه چوکارت د درشل دا لانی جسمه که پانی چلگی دی درشل وی دا چوکارت که لاندینه ایسی در درشل وی دا پتا دکا ما خام یا سباته تا اسماعیل علیه السلام کور تراغه تپوس که سکتلی راغلی خونو دا اخیار سړی کار داره چی ما خام کور تراشی دی تپوسو که سکیار دوس ملماخ پل پلوان دا سکر سو راغلیو سورا او خونو او جی او بابا راغلو را سی اشاره نشونه سی سوال یا بپره خود او جی دا سوال جا بپره خود لري چې د کوسي د دروازې دا درشل د خاندا درشل بدله کاوي ښا دا خو زما بلارو شاو جاميره والا کوم دي خو خيدي درې جوړه یا دو جوړه رواله یو دوه درې پما ته لاکه زما د بلارت خو خاني ته د کور په ساعتلو خزانه سبه پس اسماعیل عليه السلام بلواځو کو ابراهيم بیا راغله دروازه وټه کولا بلیاو خوب صورت اباصرت خزہ چکم دا هغه دروازه ته شو سو کې اسماعیل شته کې نشته عليه السلام ویږي کار نه تلو وی یا بازار لته وی یا خپلته لته وی اشارې ساري غم نه ی جون مسلم تیری کې دا الله لوې کرم دې دې خوشالو ژوند دې کور کې خوشالیا ندي زه خوشالهم خاون مه خوشاله په خدا جي اسماعيل الله شي ول واجب دي درشل حفاظت وکا د درشل حفاظت دي وکا اغه چرګه د الله شکر ادا کوج زما د پلار زما کور ولا خوښو په کاردار چې موږ د خپل درشل عبادت وکو د کور خزو حفاظت وکو او تربیت د اولاد د قران او سنت موافق کیو بچي ناجائز مطالبه کین نني منل فکار یا رسول وکته نسو کی الګ دي د جهنم طرفه رواني بيديني طرفه رواني که چیرته د هغه ناجایزه مطالبه او نه مانی نو سید ادی به اورز روټای نه کوي کور دونه واخت راشی خپه به سار به مور سره خبري نه کوي یو اورز به داسه راشی چې دی بکر خبان سر کې جمعا د پلار مالا سوچ کوله دا ښه کول دا نه چاله زوی وي چې مثال په تور باندې مالا خوې ال سي دي پکارده اتوله پیسه سلو خین چيوالې یاره زما د موبایل باندې تلانه شي فنکشن نه راځي نو توله دلګرو موبایل والی دغه تا غوړاني نو اولاد پدلوه کا بردا کلوه کا نو شکر د الله د نعمتونو استل چې الله د اولاد درکړې نو اولاد دینداره کا او یا ساتي د مر نرستو پلار, پلار بلار لفه دراسین ولدن صالح یذاله نیک بچي چې پلار ر دعا کوي او ورس د قیامت باندې زما اوستا دعا د خپل پلار د پاره د خپل مشر د پاره د هغه د مغفرت او جنت دلو سبب ګرځي ځکه یو بنده وایي الله پاک جنت ته نو دی والله ته شي الله زما خدوم را عمل نو چې زه پاګه جنت ته تلې وې زه پاګه بخښه زه غونان غارم نو ورته بووي شي بدعای ول دکا دا نتیجه ستا د زیته دعا د جتا لکړې دا, دا او هغه دعا ما قبوله کړن ته جنت ته الله دې زمونږ ټولو اولاد نیکان کی او اولاد زمونږ د خپل والدینو د پره نیکان کی چې داغې د پرزریه د نجاتو ګرځو لعلکم تشکرون دې لپاره شکرو او باسید الله باندې نعمتونو وزلنا علیهم علیکم الغمام اوس بل نعمت تاسو گرمی دا. وی چې یاره ګرمینه نو الله او ما سورو کو بتا سو د وریځي وریځ مې راوستا د نورو ګرمي مختمه ک او بل نعمت وانزلنا علیکم المن و السلواء او رو ملیکل تاسولا ملزان من دا قسم حلواء و مفصلین لی کی چه دل دیکی گن اقوال دي زکر قرآن ندا بیان کرده نو ارچا خفل دو چیزی کر من او سلواء سلواء و لی کی ملستا او من دایو قسم حلواء نو بازی مفسرین لیکی چی سار با دی را دل نداو پا دی بوتو د پرخی بشانه برتوا سنگه چی یخ بروزی نو دی برا غونده که اوکا بی خوانا سو کوی دا ملزان چې کم د دا پا خوا خوا کی گرزی دل دی براونی ول ازر بی سپین که و زالی بی ری تکل بازی مفسرین لیکی چی نا بالکل ڈیسپوزی بل شی به لو تیار الواب و سروا ملز با سر رید دا برالو مخ خدا سو وختو امتحانا او الله پاک دې د پاره چې د زما شکر او باس یو او د دو سیزونو سيزونو ملاوت کړه دې دا چې کم دې غړ دې او سم ادا او الواجه د اسپورو او اسپور یو چې الله کنابي عليه السلام با کجوري راغسته کوچو کې به والي کوچو کې به انده کې هغه به خوړي کجورو اسپور دا او کوچ غورو وزم دا سوجی دا سو کو رنده د اوخی پیجی نو پاږي غزک چرای کی کجوره داسه و یو خوري دا غور دی کجوره سپوره مو الله پاک بدا خوراک تیار را لې غلو دای تو دا دا ملاوی دو من او سلوا دا ترنجبین یعنی الوا پشان دی او ملزان کلو من طیبات ما رزقناکم خری پاک هاغه جماعت تاسو لر کړه دی یعنی دبل تالی کې مو ګور خپل تالی لګورا وما ظلمونا الله ما وسرزاتین وکړه ولا کین قانون وځوم یزلمون او دګدا دایو خبره اندهای ضروری ده حدیث باکر رازی چې نبی رسول الله حضرت انس رضی الله تعالی عنه و سره او دغه نبی رسول الله ډیر خاص مرګره او حضرت انس هغه خوراک کی خود حضرت انس رضی الله اسکو نبی رسول نبی رسول الله تي لا سنیو چې مخره درې خبرې ورته ووکی او درې خبرې از دکې نیو وځه کې بوم نه رسوا کېږي یو اول بسم الله ويل بسم الله الرحمن الرحیم چې خوراک شروع کې دویم اخیل از باندې خوراک کول ادرم او اوازېز خوراجه تاله نږدې بل دبل مخنه مراکاګه دا د رسوای سبب ده آر سړې بدلې بیا د استور ګلاندی سګوري شه رداو ډیس بیره دی یو ګټه په ماسو ودنه یان زماماخه لاپروت ته ودی او پرسه مسواک کوتا ګرځي خوذ بل بل یمینک اخیل ازبان قران زمو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هم لارچر خله کنا او ما ی اگاسیز خوره ته د دې زدی پروت ته ته د نزدیکم پروت ته کم د ته مویسر دینو نو چې کله ته خپل تالی او د خپل مخه لخري د پایې به له خیر رو بره کته شي او چېنا د بل تعلی کې د نظرې بللهګورې او د بل اخې نو د هر چې په نظر کې بسپکې ځکه د پی غمبرې پا سره الله س په سونهو کې کامیاببي او په غیر و کې نه کامیاببي ده ولاکنکانو په سامیلیبون لې نوې د خپل ځان سره زیاتې کوون ک سرمه بیا ګورئ سکولته می یا موسا او یاد کړئ کله چې وې تاسو موسی علی السلام مالن نؤمن لک هچره موږ سره خبره نه و نو تاسو تصدیق نه کوو حتا نر الله تر دې چې وې نو موږ الله جهره سرګنده فاخذتهم صائقه ون ولد لرا یو چغه یو ناقار تنظرون او تاسو ور د قتل م په ټول راغې نوسممه باس ن کوم بیا راپور د کوي من بعدې مووتې کوم پس د مغنالهله کوم تشون دی د پاار چې پرووې حتبانې د الله شکرو بااس سوللله ل کومل غ معما اوصورور میوکوو په تاسو باې د ورځ او رووم لږل تاسوله المننا تورننجین وصل وملځان او يل <سؤال> مون غ کلومن طیبات ما رزقناكم خرید حرم الله جماتصو در کړه وین پر دین خپل قران و ما ظلمونا الله و دې ظلم نه کړي مون سره ولکن کان وان وزم یظلمون لیکن و دې خپل ځان سره ذات یکون کی واخر داون الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقینا عذاب النار صلی الله تعالی علی خیره